Двері електрички з шипінням зачинилися, і перон все швидше і швидше побіг назад. Отже, відступати мені нікуди. Бо виходить, що і сам я тепер справжнісінький злочинець.